Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nakhmaduhu ta'ala wa nasta'imuhu wa nasta'oghfiruhu wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa sayyat a'malina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 فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم Wa yakfir lakum zhunubakum Wa min yuta'in laha wa rasulahu Faqada faza fawzan azimah Akhwanifidin Rahimani wa rahimakumullah Pertama-tama Tak lupa kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini Dengan segala Limpahan nikmat Dan juga karunia dari Allah Kita dimudahkannya Untuk Bisa berkumpul Duduk bersama di dalam majlis yang mulia ini Yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikannya Sebagai majlis yang bermanfaat dan membawa berkah di dalam kehidupan kita. Kemudian semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Khwani fi din, muslimin rahimani wa rahimakumullah sebaik-baik wasiah yang dinasihatkan kepada seorang hamba tentunya adalah bertakwa kepada Allah Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benarnya takwa Dan janganlah kalian meninggal Kalian wafat Kecuali dalam keadaan kalian sebagai muslimin Ali imran ayat 102 Bertakwa kepada Allah maknanya adalah fi'luma amrallah a ma amaranallahu bih wa tarku ma nahanalllahu an. Bertakwa kepada Allah artinya adalah melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan segala apa yang Allah larang dari kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang Muttafakun alaih beliau anisa salat wassalam bersabda ma amartukum bihi fa'tumuhu ma taqatum apa yang aku perintahkan kalian dengannya maka laksanakanlah dengan semampu kalian Wanahai tukul manhu fadzani buh dan apa yang aku larang kalian darinya maka jauhkanlah. Beliau memerintahkan kita untuk melaksanakan segala perintah beliau dengan semampu kita, karena bertakwa adalah dengan semampu yang kita dimudahkan oleh Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Fattahul Laha", Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. La yu kaliful Luhunas dan Allah tidak akan memberatkan satu diri kecuali dengan apa yang Dia mampu. Maka melaksanakan perintah Allah dan juga perintah Rasulnya dengan semampu kita. Oleh karena itu, tak ada seorang yang datang kepada Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Imran bin Hussein dalam riwayat Al-Bukhari, dan mengeluhkan kepada beliau tentang ketidakmampuannya untuk salat dengan berdiri, Nabi SAW mengajarkannya, saliqa imam, Salatlah engkau dengan berdiri. Fa illam tastati Kalau engkau tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Wa illam tastati Kalau engkau tidak mampu, maka salatlah dengan berbaring. Ala qadri al Sesuai dengan kemampuan. Namun beda halnya tatkala kita Meninggalkan larangan-larangan yang telah diharamkan oleh Allah, maka larangan-larangan itu datang secara mutlak, tanpa dikaitkan dengan kemampuan. Sehingga Nabi saw selanjutnya menyatakan, "Wah mana hei kum anhu fatidani buh dan apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhkanlah." Tanpa dikaitkan dengan kemampuan, lima ada. Kenapa demikian itu? Dijelaskan oleh Abdullah bin dikarenakan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah maupun oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang diinginkan dari kita adalah al-qas. Menahan diri daripadanya. Tidak lebih daripada itu. Sehingga tidak ada seorang pun yang tidak mampu untuk meninggalkan larangan. Karena tidak ada yang dituntut darinya. Melainkan dia menahan diri dari melaksanakan apa yang dilarang darinya. Beda halnya dengan perintah. Kalau Al-Amr, sebuah perintah membutuhkan kelaksanaan. Dia memperbuatnya. Dia membutuhkan kepada perbuatan Ketika dia membutuhkan kepada perbuatan Melaksanakan perintah Maka perbuatan itu membutuhkan kemampuan Sehingga dikaitkan Dengan semampu kalian Maka orang yang diperintah dengan sebuah perintah Kalau memang dia tidak mampu melaksanakannya dengan Sebenar-benarnya dengan sejujurnya kepada Allah, ya, maka dia boleh menyatakan saya tidak mampu, ya. dan dia mendapatkan keringanan dengan itu. Ya. Apabila memang dia tidak mampu, kalau dia tidak mampu, dia mendapatkan nozur karena ketidakmampuannya. Tetapi seorang yang dilarang dari sebuah perkara yang diharamkan oleh Allah. Ataupun diharamkan oleh Rasulnya. وسلم, maka tidak boleh dia menyatakan saya tidak mampu. Kalau jelas ini haram. Atau perkara yang tidak diperbolehkan. Oleh Allah ataupun oleh Rasulnya. Sallallahu aleyhi wasallam tidak boleh seorang hamba mengatakan bahawa saya tidak mampu ya. dalam hal ini ketidakmampuannya bukanlah uzur sebab sebuah larangan ditinggalkan tanpa harus dikaitkan dengan kemampuan karena yang dituntut di dalam meninggalkan sebuah larangan itu adalah al alkaf cukup dia menahan diri tidak lebih dari itu tidak lebih dari itu namun dari sisi lainnya Ahlulil menjelaskan bahwa melaksanakan perintah itu lebih berat daripada meninggalkan larangan melaksanakan perintah lebih berat dari meninggalkan larangan karena melaksanakan perintah Membutuhkan kepada kemampuan Dia berbuat sesuatu Sedangkan meninggalkan larangan Dia cukup dengan Menahan diri Tidak lebih dari itu Dan ada sisi lain Bila dipandang Maka larangan itu bisa jadi lebih berat Dari perintah kalau melihat dari sisi di mana sebuah larangan membutuhkan seorang hamba melawan hawa nafsunya ya, mukhalafatul hawa melawan hawa nafsunya dan itu di dalamnya ada keberatan ada kesulitan untuk melawan hawa nafsunya sehingga Allah memberi motivasi yang kuat di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang mampu menahan diri dari hawa nafsunya Allah menyatakan wa amman khafa maqama rabbih wa hanafa 'anil hawa fa innal Dan barang siapa yang takut kepada Rabbnya dan dia mampu menahan diri dari hawa nafsunya fa ya, innal jannata maka surga itu adalah tempat berpulangnya Ana kulli bahawa itulah yang dimaksud dengan taqwa Fi'luma amaran Allahu bi watarbu manaha nAllahu an. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan apa yang Allah larang dari kita. Kemudian di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya juga akan mengingatkan sebagai nasihat tentunya untuk diri saya sendiri dan juga kepada segenap kita ikhwah muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk selalu menjaga kejujuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ingin selamat di dalam kehidupan ini dari berbagai penyimpangan, kesesatan penyelenggan maka yang akan menjaga kita dari itu adalah kejujuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau hati kita jujur kepada Allah di dalam beriman kepadanya di dalam beramal hanya karenanya di dalam kita beragama untuknya di dalam kita menghambakan diri kepadanya maka kita akan didinding oleh Allah untuk selamat dari berbagai penyimpangan dan kesesatan Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an di dalam surah At-Taubah ayat 108 dan 119 Allah menyatakan wa 'alassalati alladzina qullifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardhu bima rahabat وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليثوبوا ان الله هو التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين قد dalam ayat ini dan atas tiga orang yang telah tertinggal di dalam peperangan sampai bumi ini terasa sempit oleh mereka dan bahkan diri-diri diri mereka merasa sempit dengannya dan mereka menyangka bahwa tidak ada tempat berlindung, tempat selamat kecuali hanya kepada Allah. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka bertaubat. Sungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Kemudian kata Allah setelah mengingatkan tentang peristiwa ini, Ya ayyuhallazina amanut tafullah wa kunu ma'asadithin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Bersama orang-orang yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ada kaitannya dengan sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Peristiwa yang insyaallah kebanyakan kita sudah mendengarnya atau membacanya Iaitu kisah yang disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih dari riwayat Sahabat Kaab bin Malik radhiyallahu an, kisah yang panjang yang menceritakan tentang tertinggalnya Kaab bin Malik radhiyallahu an dan kedua sahabatnya Murarah bin Rabi' al Amri dan Hilal bin Umayyah al Waqidi ya. beserta Kaab bin Malik radhiyallahu anhu yang kemudian karena kejujuran mereka Allah selamatkan mereka dari sikap kesesatan orang-orang munafik yang suka beralasan dihadap dihadapan Nabi saw. Kalau mereka tertinggal dalam pepperangan, tapi Nabi saw menerima bahwahir mereka lahiriah mereka dan menyerahkan urusannya kepada Allah hؤلاء munafiqun dengan kejujuran mereka kepada Nabi anaihi salatu wassalam Allah selamatkan mereka dari kemunafikan. Qabid Malik radhiyallahu an ketika dia tertinggal di dalam peperangan ini yaitu Perang Tabuk itu adalah masa di mana dia sangat mampu untuk mengikuti peperangan dan mempunyai perbekalan yang lebih dari peperangan-peperangan sebelumnya tetapi beliau tertinggal dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keterlambatannya untuk berpegas bersama Nabi alaihi wasallam di dalam mengikuti peperangan pada waktu itu ketika Nabi alaihi wasallam perang dari perang Tabuk pulang dari perang Tabuk dan masuk ke kota Al-Madinah mulailah datang bisikan-bisikan bisikan bahkan usulan-usulan dari keluarganya untuk dia mencari satu alasan yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha kepadanya karena dia telah tertinggal di dalam peperangan itu. Dan Ka'ab bin Malik ini bukan orang sembarangan. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anbi diberi oleh Allah kemampuan untuk berdiplomasi dengan baik. Dia sangat mampu untuk mencari sebuah alasan yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha kepadanya. Tapi beliau menyadari bahawa satu saat Allah pastilah akan membongkar kebohongannya, akan membongkar kedustaannya itu kepada nabiNya an-Nabi sallallahu Maka Kaab bin Malik radhiyallahu an lebih memilih untuk dia jujur kepada nabi an-Nabi sallallahu Ketika ditanya kepadanya apa alasanmu, dia katakan saya tidak punya alasan dan saya sangat mampu untuk ikut berperan bersamamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terjadilah apa yang terjadi dalam kisah yang panjang itu dan beliau diboikot selama 50 hari sebelum turunnya ayat yang menerima taubatnya dan mengakui kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam Allah menyelamatkan Qa'd bin Malik dari fitnah kemunafikan. Dia tidak seperti orang-orang munafik yang suka mencari-cari alasan hanya untuk demi membenarkan diri, membohongi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Allah Maha tahu dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan juga disebutkan di dalam kitab itu bagaimana Abd Ka al-Malik karena kejujurannya kepada Allah dan juga kepada Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam beliau diselamatkan dari fitnah yang sempat ditawarkan oleh raja Wassa' Malik Husain. Jadi di tengah Abd al-Malik diboikot dengan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya dia ditinggalkan oleh para sahabatnya bahkan ditinggalkan oleh orang yang sangat dia cintai, yaitu Rasulullah s.a.w benar-benar dunia ini terasa sempit dibuai kot dibuai kot tidak seorang pun yang mengajaknya bicara dan tidak pula menyahut salamnya bahkan Nabi s.a.w kalau beliau memberi salam kepadanya Maka Nabi saw berpaling dari Ka'ab bin Malik. Dia berjalan ke masjid, dia berjalan ke pasar pasar kaum Muslimin. Tidak ada yang mengkritisknya di boikot. Bahkan yang memboikotnya itu dari keluarga keluarganya, dari keluarga keluarganya, Sanak familinya bahkan sampai datang perintah Rasulullah SAW untuk istrinya dijauhkan darinya. Ketika datang putusan Nabi SAW, Kaab bin Malik sempat bertanya, apakah Nabi SAW memerintahkanku untuk menceraikannya? Kata utusan Nabi tidak, engkau hanya diperintahkan untuk menjauhkannya. Maka dia pulangkan istrinya kepada keluarganya. Dalam keadaan sempit yang seperti itu dan kita bisa bayangkan dan Allah kisahkan dalam ayat tadi. Wadhaqat alaihimul ardh bihattaqat alaihimul ardh bima rahabat. Sampai dunia itu terasa sempit oleh mereka padahal dunia itu luas. Wadhaqat <tik> alaihim anfusuhum dan diri mereka merasa sempit. Wadhannu alla malja'a minallahi illa ilayh. Dan mereka menyangka bahwa tidak ada tempat selamat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya. Datang tawaran dari Malik Rusdan, Raja Rusdan, ya. surat mengajaknya untuk menyusul Raja Rusdan ke negeri mereka. Mereka akan berbagi kekuasaan dan harta dengannya. Karena engkau telah ditinggalkan oleh sahabatmu Muhammad. Ini fitnah yang luar biasa. Orang sedang di goekot, dijauhkan, tidak ada seorang pun yang yang menghiraukannya, ya, yang mau mengajaknya bicara, yang mau menyalaminya atau menjawab salamnya. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan bantuan bahkan berjanji akan membagi kekuasaan dan juga membagi harta benda dengannya. Tetapi kemudian Ka'an bin Malik r.a, karena dia jujur sama Allah. Dia jujur sama Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan menginginkan sesuatu yang lain. Dia hanya menginginkan ridha Allah dan taat kepada Nabi-Nya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dia pun menolak tawaran itu, surat itu segera dia ambil dan dia bakar di tanur di perapian. Terbandul. <tuh> Nah, jadi ketika datang tawaran dari Malik Hasan, raja-raja Hasan yang menawarkan berbagi kekuasaan dan berbagi harta benda, namun Kaab bin Malik Rabiullohwan mampu untuk kokoh, teguh, tegar, ya, ibarat batu karang yang tidak pernah goyah oleh serpaan badai, ombak. Terjangan-terjangan ya, air besar yang ada di tengah lautan itu. Kenapa? Karena dia jujur sama Allah. Dia jujur kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga itu menjadi sebab keselamatannya dari fitnah-fitnah kesesatan fitnah kemunafikan, fitnah tawaran dunia, tawaran kekuasaan, tawaran harta benda. Karena dia jujur kepada Allah Dan juga kepada Rasulnya Sallallahu alihi wa'ala'alihi wa sallam Alangkah hebatnya pengaruh kejujuran Maka kita sangat membutuhkan kejujuran itu Kalau kita ingin selamat Hati kita akan diberi cahaya oleh Allah Karena kita jujur kepadanya Namun kalau kita tidak jujur Di dalam beragama kepada Allah Hanya mengharapkan wajahnya dan demi untuk membela agamanya melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya Allah maha tahu tentang apa yang ada di dalam hati kita mungkin manusia bisa kita tipu, bisa kita bohongi, bisa kita dustai dengan ucapan-ucapan kita yang indah, kalimat-kalimat kita yang memukau retorika-retorika kita yang barangkali bisa mengkelabui masa. Tetapi kita tidak bisa membohongi Allah, menipu Allah, Allah Maha Tahu akan segalanya. Maka ketika kita tidak jujur, benar-benar beragama kepada Allah, mengharapkan wajahnya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya karena mengharapkan ridha Allah, Bisa jadi itu menjadi sebab bahawa kita akan disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kebersihan hati, kemurnian niat, keikhlasan karena Allah sangat dibutuhkan oleh seorang hamba dia jujur kepada Allah Taala. Karena kejujurannya itu akan menuntunnya kepada sekian kebaikan kebaikan. Nabi saw dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang mu'ttafakun 'alaihi hadis yang ma'roof. insyaAllah Antim semua sudah hafal. Cuma alangkah indahnya kalau selalu kita ulang dan menjadi pedoman di dalam hidup kita. Innal birra, inna siddqa yahdi ilal birra. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innal rajula, Wa la rajulu, Yarduk hatta yuktawa indallahi, Siddiqah. Kata Nabi SAW, bahwasanya kejujuran itu selalu membawa kepada kebaikan. Dia mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu akan menuntun kita kepada surga. Dan senantiasa seorang hamba berbuat kejujuran sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur, sebagai seorang yang sedih. Demikianlah kata beliau ʿanīh al-salāt wa al-salām. Wā innal khabība yahdi ilā al-fujur. Dan sungguhnya dusta itu akan membawa kepada kejahatan. Kita akan dituntutnya kepada kejahatan-kejahatan. Satu kebohongan membawa kepada kebohongan yang lainnya. Kebohongan yang lain akan membawa kepada kejahatan yang berikutnya. Sampai kemudian kita terjerumus ke dalam api neraka Allah wa innal yahdi ila annar wala yazalur hatta hatta yuttaba' indallahi kadzdzaba dan senantiasa seorang hamba itu berdusta sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta kadzdzab dan ini ditulis di sisi Allah apa yang ditulis di sisi Allah... ...tidak bisa kita rekayasa. Kalau penilaian manusia... ...bisa kita rekayasa. Bisa kita kelabui, Bisa kita dengan membangun opini... ...untuk menilai kita sebagai orang yang jujur. Atau sebagai orang yang... ...sebaliknya. Tetapi apa yang tertulis di sisi Allah... Tidak bisa kita rekayasa Tidak bisa dengan membangun opini Karena Allah maha tahu segalanya Siapa yang jujur Dan siapa yang dusta Siapa yang sindir dan siapa yang kebzara Dan yang jelas Selama kita berada di atas kejujuran Allah akan menuntun kita kepada kebaikan dan selama kita berada di dalam kedustaan, Allah akan membuat kita terjerumus ke dalam kejahatan demi kejahatan. Maka kita dituntut untuk membuktikan diri bahwa kita ini orang yang jujur kepada Allah atau kita seorang yang pendusta kepada Allah. Orang yang jujur hidupnya akan disertai dengan ketenangan. Orang yang jujur kepada Allah, Allah akan turunkan kepadanya ketenangan. Ketenangan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis An bin Abi Talib, beliau menyatakan, wah Inna Sidfa Tumaknina Wal Ghazibariyah. Sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan, dan dusta itu membuat kebimbangan demi kebimbangan. dan kita akan diberi berkah oleh Allah selama kita jujur kepadanya. Selama kita berada di dalam kejujuran itu, berkah itu akan datang dari Allah. Kebaikan yang banyak yang dilimpahkan oleh Allah di dalamnya. Sebagaimana dalam hadis Hakim bin Hizam yang muttafaqun alaih, Nabi alaihi wasallatu wasallam bersabda, "Al-bay'a bil khiyar ma lam yatafarraqa." <tuh> Fa in wa bayyana purika kalahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiq barakatu bai'ihima Kata Nabi alaihi salatu wassalam al-bai'an bil khiyar dua orang yang jual beli itu mendapatkan hak boleh pilih ya malam ia tafarraqa selama keduanya belum berpisah kalau keduanya mau berbuat jujur dan menerangkan Secara jujur apa yang ada di dalam jual beli itu, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ghurita lahu ma fi Maka akan diberi keberkatan bagi keduanya di dalam jual beli keduanya. Dan kalau keduanya berdusta dan menyembunyikan sesuatu yang ada di dalamnya, "Muhaqat barakatu Maka akan dihapuskan keberkatan jual beli keduanya. Kejujuran itu membawa berkah selama kita jujur akan diberkati oleh Allah hidup kita. Apapun yang kita ber, kita perbuat, kita laksanakan, kita ucapkan kalau dasarnya adalah kejujuran kepada Allah pasti berberkah. Nah. Oleh karena itu, kita butuh selalu introspeksi diri. Di dalam kita beragama kepada Allah ini apakah kita sudah jujur sama Allah? Apakah kita selama ini beragama kepadanya Hanya mengharapkan riza Allah Apakah kita beragama Kepadanya Hanya mengharapkan Janji-janjinya yang telah dia persiapkan Untuk orang-orang yang dirizai olehnya Atau kita mengharapkan Salah satu dari kesenangan dunia Semua yang tahu adalah kita Kita dengan Allah Ya, kita dengan Allah. Dan bukan tidak mungkin orang yang secara lahiriahnya beramal dengan amalan agama yang mulia tetapi secara batiniahnya dia beramal dengan amalan pembentuk api neraka. Ya. Seperti yang dinyatakan oleh Nabi anu sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu Anhi waalaikumussalam wa menyatakan: "Wainna ahdakum la yamalu bi ahli al-jannah fi mayyabdulinas". Dan sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga, tapi kata beliau dengan catatan fi mayyabdulinas, ya. menurut apa yang tampak oleh manusia, bahwa dia beramal dengan amalan penduduk surga seakan-akan Masya Allah dia beramal dengan amalannya yang luar biasa dengan dalil, dengan hujah dengan fatwa dan lain sebagainya tapi siapa yang tahu hatinya? tidak ada yang tahu kecuali dia dan sebelumnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. oleh karena itu kata Nabi A.S wa inna ahadakum la ya'mal di ahli ahlil jannah dan sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga fima yabdulillah. Menurut yang tampak oleh manusia. Wahu'ah min ahlin nar. Sementara dia, kata Nabi Anihus salatu wassalam, sesungguhnya termasuk dari penduduk api neraka. Sangat ironi sekali. Seorang hamba yang Secara lahiriahnya beramal dengan amalan penduduk surga Tapi pada hakikatnya dia penduduk api neraka Yang sebenarnya amalan soleh itu membawa kepada surga Allah Bukan kepada nerakanya Tapi pada orang yang seperti ini justru amalan soleh itulah yang menyampaikan dia kepada neraka Allah ya. Karena dia beramal dengan amalan penduduk surga bukan karena Allah dia tidak jujur sama Allah. Ya. Hatinya menyimpan simpanan-simpanan yang jelek kepada Allah. Oleh karena itu, hadith ini ada sebabnya. Ya. Hadith ini ada sebabnya. Kenapa Nabi Alaihi A.S. menyebutkan hal itu? Ya. Sebabnya adalah, sababul wurudnya, bahawa ada seorang di masa Nabi A.S. Salaam. Di tengah pertempuran yang hebat Dia maju ke Medan Laga Pertempuran Dengan gagah beraninya Dia menghadapi para kufar Dengan pedangnya Dengan keberanian yang luar biasa Sampai-sampai Para sahabat Nabi Terkagum-kagum Dengan keberanian Dan kehebatan orang ini Di dalam jihad Sabilillah sampai para sahabat itu mempunyai penilaian. Ini penilaian manusia. Coba lihat. Coba lihat penilaian manusia, ya. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, orang-orang mulia, orang-orang utama. Ya. Tetapi mereka menilai orang ini dengan sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Sebab mereka tidak tahu perkara yang baik. Tidak tahu apa yang ada di balik itu. Mereka menilai dengan zahir apa yang tampak pada orang ini. Sehingga mereka mengatakan tentang orang tersebut. Huamil ahlil jannah. Orang ini termasuk penduduk surga. Itu penilaian sahabat yang melihatnya pada waktu itu. Sampai kemudian Nabi Aniyah s.a.w. mendengar penilaian mereka. Dan beliau menyanggah dengan keras. Kata beliau, Laa. Ya. Tidak. Baluah min ahlina. Bahkan orang ini termasuk daripada penduduk api neraka. Bayangkan, mengerikan sekali. Ya. Orang yang sedang gagah beraninya, ya dengan hebat, dengan tangguh, dia menyerang, menyerbu ke tengah barisan musuh, ya dalam jihad kisabilillah. Amalannya, amalan yang sangat mulia. Amalan ahli jannah. Ya. Sahabat menilai dengan lahiriahnya dan mengatakan dia termasuk penduduk surga. Tapi Nabi mendapatkan wahyu. Dan mengetahui hakikatnya. Sehingga beliau menyanggah. La min ahlinna. Orang yang sedang beramal dengan amalan yang sangat mulia ini. Dinyatakan oleh Nabi. Dia termasuk dari penduduk ati meraka. Ya. Ada sebagian sahabat yang ingin tahu apa yang kira-kira terjadi pada orang ini. Sehingga dinyatakan oleh Nabi SAW bahawa dia termasuk dari penduduk api neraka. Maka diikuti, ya, di, eh, cari tahu apa yang kira-kira terjadi padanya. Ya, dikuntir. Ternyata pada suatu momen, ya, orang ini terluka parah. Terluka parah dengan Luka yang dia Tidak sabar di dalamnya Tidak sabar menanggungnya Sehingga Kemudian dia mengambil pedangnya Dan dia menusukkan pedang itu Tembus ke badannya Artinya apa ini? Mati dalam keadaan bunuh diri Maka sahabat yang melihatnya ini langsung menyatakan Allahu Akbar. Dia menemui Nabi sallallahu anhi wasallam, ya, menyatakan sudahkah Rasulullah sallallahu anhi wasallam? Ya, telah benar Rasulullah sallallahu anhi wasallam. Maka dia sampaikan tentang kondisi orang ini yang tadinya mati bunuh diri kepada Nabi anhi wasallam. Nah, disitulah kemudian Nabi mengeluarkan kalimat yang berharga ini, kalimat yang menjadi pelajaran penting untuk kita. Beliau menyatakan wah Inna ahdakum, la yamalu biyamal ahli al jannah, fi ma yabdulinna wahwal ahli nar. Dan sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga menurut yang tampak oleh manusia, padahal dia penduduk api neraka. Ya. Waspadai ketergelinciran hati. Ketidakikhlasan, ketidakjujuran, yeah. jangan merasa aman daripada makrul Allah. Oh, uh, kalau saya enggak mungkin menyimpang. Ya, siapa yang menjamin antum tidak mungkin menyimpang? Antum punya surga, sudah kaping di sana. Yeah. Sehingga antum berani mengklaim bahawa antum tidak mungkin menyimpang? Siapa antum? Bahkan Nabiullah, Khalilullah, Abu'l-Anbiya, Imam Tauhid. Siapa beliau? Nabi Ibrahim AS sangat mengkhawatirkan dirinya untuk jatuh ke dalam perbuatan syirik. Apa di antara ucapan beliau yang Allah khabarkan di dalam Al-Quran? Wajunubni anak budal asnam. Sindarilah aku dan anak-anak keturunanku Dari mengibadahi berhala-berhala Ini Nabiullah Ibrahim Khalidullah Abu'l-Anbiya, Imam al Siapa kita sehingga kita merasa aman Dari kesyirikan Dari kebitahan Dari penyimpangan, siapa kita ya. Kita berharap kepada Allah Ta'ala. Semoga kita selalu diberi Keteguhan oleh Allah Keteguhan itu tidak datang dengan sendirinya. Kekokohan di atas agamanya tidak datang dengan sendirinya. Tapi membutuhkan kejujuran dari kita. Keikhlasan di dalam beragama kepada Allah. Kemurnian hati. Kebersihan niat. Itu yang akan membuat kita bisa menutup kehidupan kita dengan khusmul khatiman. Yeah. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah di dalam jamiah al-ulum wal-hikam. Ketika beliau mengomentari hadis yang saya sebutkan tadi. hadis Sahal bin Sa'ad al anhu. Beliau menerangkan bahwasannya salah satu sebab seorang bisa meninggal dalam keadaan su'ul khatimah karena keberadaan simpanan-simpanan hati yang jelek. Simpanan-simpanan ya, hati yang Yang jelek, yang buruk nah, Tidak ikhlas, tidak jujur Tidak murni di dalam beragama ya. Membonceng di dalamnya ambisi Membonceng di dalamnya kepentingan ya. Ikut di dalamnya ketersinggungan dan lain sebagainya Ini yang memang kita harus selalu waspada Introfeksi diri, introveksi diri, membenarkan diri Maha'asabah Ya sehingga kita bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan sebaik-baiknya setelah kita berupaya sekuat mungkin menjaga kejujuran kita, keikhlasan kita, kemurnian kita, kebersihan kita di dalam beragama kepada Allah lahiriahnya dan yang paling penting adalah batiniahnya setelah itu kita sertai dengan selalu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa diberikan kita keteguhan dan keistiqomahan di atas agamanya karena yang bisa membuat kita bersih dari berbagai penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan, berbagai perbuatan-perbuatan dosa hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam surah Nur ayat yang ke-21. Walaula fadlullahi 'alaykum warahmatuhu rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinna Allaha yuzkī man yashā. Kalau bukan karena keutamaan dan rahman Allah, maka minkumin akadin abadah tidak ada seorang pun yang mampu untuk bersih selama lamanya. Wallaikum Allah yuzaki menyya akan tetapi Allah akan mensucikan, akan membersihkan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka di tengah-tengah gegap gempita berbagai bentuk Fitnah di mata ini, kekafiran yang sudah menyebar dengan cukup dahsyatnya, kesyirikan kepada Allah, kebidahan, perbuatan-perbuatan dosa, berbagai keributan, keonaran, perselisihan, pertikaian dan lain sebagainya. Kita membutuhkan kejujuran kepada Allah, keikhlasan kepadanya, kemurnian di dalam beragama kepadanya. Ya. Yeah menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya -benar, sebenar makna ubudiyah makna ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah kita kalahkan semua fitnah itu dengan amalan-amalan saleh, -amalan menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. sehingga kita dibimbing oleh Allah kepada yang benar hati kita peka kepada kebenaran jalan kita diluruskan oleh Allah kita dituntun olehnya kepada jalan yang diri zainya. Sehingga kata Nabi Aliyah salatu wassalam dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat muslim. Ba diru bil a'mali fitanan ka kita'in laylil muzlim. Bersegeralah kalian untuk mengalahkan fitnah-fitnah itu dengan amalan-amalan yang salih. Yang datangnya fitnah-fitnah tersebut digambarkan oleh Nabi saking dahsyatnya bagi fa'ilil mujrim seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Dan saking dahsyatnya kata beliau yusbihur rajulu mu'minan wa yumsika kafiran. Wa yumsu mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi harinya dia mu'min, sore harinya dia sudah kafir Atau sore harinya dia mu'min Pagi harinya dia sudah kafir Dalam hitungan waktu sekejap Hanya pagi dan sore Dia berubah keyakinan ya. Apa kata beliau selanjutnya Dia menjual agamanya Dengan sepotong kesenangan dunia Dan tidak mesti selalu harta bentuknya, Bisa kedudukan Bisa dengan nama harga diri dengan bisa dengan penghormatan manusia, bisa dengan harta benda, bisa dengan syahwat yang lainnya Nah, dia menjual agamanya dengan sepotong dari kesenangan ini. Maka orang yang menghambakan diri kepada Allah di tengah-tengah kondisi yang semrawut, kacau balau, nggak karu-karuan ini tadi. Orang yang menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu nilainya besar. Bahkan digambarkan oleh Nabi dalam hadis Ma'kil bin Yasar. Yang diriwayatkan oleh al-imam muslim rahimahullah. Ya al-ibadatu fil haram kahijratin ilaiya. Kata beliau beribadah di waktu yang penuh dengan keonaran, keributan. Yang di dalamnya terdapat pembunuhan, peperangan dan lain sebagainya. Nilainya itu, kata beliau, Seperti hijrah kepadaku. Nilainya seperti hijrah kepada Nabi SAW. Nah, maka sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Dengan ibadah kepada Allah. Dengan menuntut ilmu. Dengan belajar. Yang mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Menjauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat Hal-hal yang bisa merusak hati kita Hal-hal yang bisa merusak kebaikan yang sudah pernah kita perbuat Hal-hal yang menjauhkan kita dari agamanya ya. Makanya kata Nabi Aniyah Sebagaimana dalam hadis. Al-Middad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Daud beliau menyatakan innas sa'i dalam manjunni bil fitan. Innas dalam manjunni bil fitan. Innas dalam manjunni bil Sungguhnya orang yang bahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia itu kata beliau orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah. فَمَنِبْتُولِيَا فَصَبَرَا فَوَاهَا Barang siapa yang diuji, diberi cobaan oleh Allah, kemudian dia sabar, maka alangkah mengagumkan urusannya. فَوَاهَا Bagaimana dia diuji oleh Allah, kemudian dia mampu sabar. Luar biasa. Nah. Maka, orang-orang yang menginginkan kebaikan agamanya menjauh dari fitnah. Sehadapan mungkin, menjauh dari fitnah. Dalam riwayat lain dari hadis Abi Bakrah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan yushiku ayyafuna khayra malil muslim ghanaman yathbahu biha sha'af aljibal wa mawaqi' al khatr yafirru bi, yafirru bidinihi min al fitan Hampir-hampir sebaik-baik harta seorang Muslim itu adalah seekor kambing. Yatba ubiha, yatba ubiha, syakel jibal, wamawati alqot. Yang dia membawanya untuk mencari puncak-puncak gunung dan tempat-tempat turunnya hujan. Yasir Rubidi ini himin alfitan. Dia membawa lari agamanya menjauh daripada fitnah. Menjauh daripada fitnah. Nah, dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan satakunuf fit, satakunuf fitanun. Akan terjadi berbagai macam fitnah. Ya. Ketika para sahabat bertanya kepada beliau apa yang harus mereka perbuat, beliau menyatakan man kana lahu ibilun. Ya. Falyadhhab ila ibilihi. Wa man kana lahu ghanamun falyadhhab ila ghanamihi. Wa kana lahu ardun falyadhhab ila ardih. Barang siapa yang punya unta hendaknya dia pergi mengurusi untanya. Barang siapa yang mempunyai kambing maka hendaknya dia pergi mengurusi kambingnya. Barang siapa yang punya tanah hendaknya dia pergi mengurusi tanahnya. Ya Rasulullah, jika belum ia pun ibl wa la Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak punya unta, tidak punya kambing, tidak punya tanah? Kata Nabi alaihi salatu Ya'midu ila sayfihi Fayaduqo haddahu bihajarin Summa liyanju Inistata'an najat Kata beliau Anihus salatu wassalam Hendaknya dia pergi Mengambil pedangnya Kemudian dia patahkan Bagian yang tajamnya Lantas hendaknya dia mencari Keselamatan jika dia mampu untuk mencari Keselamatan itu Artinya menjauh dari fitnah Nah, semoga Allah Taala memberi kita se di dalam kehidupan ini keistiqomahan di dalam beragama kepadanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala meluruskan jalan kita, membersihkan hati kita dan memperbaiki amalan-amalan kita sehingga kita bertemu dengannya dalam keadaan yang dirizainya. Dan kita Selalu meminta kepadanya dengan doa yang dibaca oleh Nabi s.a.w. Allahumma ya musurrifalkulu sur, Surrifkulubana ala ta'atik Wahai zat yang menguasai hati Maka arahkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Atau dalam ucapan yang lainnya Allahumma ya mukallibalkulu Sabbitkulubana ala zinik Wahai zat yang membolak-balikkan hati Maka kokohkanlah hati kami di atas agamamu Semoga Allah Azza Wajalla memberikan keberkatan kepada kita dengan majlis ini dan membawa kepada kebaikan kita. Saya sudah sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.